Ledvai Adikó, Politológus Országgyűlési képviselő. Jó reggelsz, vagy jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! De nagyon sok kívánok. minden volt még. Magyar Szocialista Párt, párt és frakció igen, vezetője. Ottan igen helyesbíteném, hogy már nem vagyok országgyűlési képviselő 14 óta, de persze azért továbbra is az MSP-ben De hogy volt a programtanács vezetője is, úgyhogy úgy, azt hiszem, hogy abszolút autentikus a kérdés ön felé, hogy mit jelent az ellenzék most minden színű rangú és szagú kormánytól függetlenül. Az ellenzék, amely azt mondja, hogy a mindenkori kormányzó pártok ellenében szerveződő, működő, azokkal versengő és képviselettel rendelkező pártokat jelenti, de ez egy nagyon szigorú perdefinitíve meghatározás, ezen kívül az ellenzékiségnek mik a főbb karaktervonásai? Azt hiszem, hogy különösen Magyarországon a hagyományos politikai ellenzéken túl, amit jellemzett a kormányjal szemben álló pártokkal és szervezetekkel, nagyon is fölismerhető jele van egy úgynevezett társadalmi ellenzéknek, ami uh -huh. civil mozgalmakból és hasonló körökből áll. Sőt, megemlítenék egy kulturális ellenzéket is, amelyik nem feltétlenül politikai ellenfele a kormánynak, de azt a fajta diktált kultúrát életmódot és és világot elutasítja. Amikor azt mondja a társadalmi ellenzék, amely nem feltétlenül ellenfele a kormánynak, akkor nagyon fontos, hogy nézzük meg azt, hogy mitől ellenzék, és nem ellenfél valami, vagy valaki. Hát őszintén szólva. Ha nem a harc értelmében vessük, akkor az ellenzék abban az értelemben ellenfele is a kormányzatnak, most bármelyikre gondolok, hogy természetesen azt szeretné, ha lekösönne, uh -huh. ha nem lenne a kormánypultnál. Ugyanakkor, hát jogi értelemben a politikai ellenzék és a többi is mindenképpen választási megoldásra tört. A, én utána néztem jogtörténetben és jogfilozófiában tényleg, hogy ki, mit hogyan beszél magáról az ellenzékiségről. És van egy nagyon érdekes felfogása az ellenzékiségnek. Azt mondja, hogy a hatalom koncentráció megakadályozása, legális eszközökkel, tehát elméletileg elméletileg az ellenzék megléte, vagy annak legalábbis bizonyos hatható való jelenléte a demokráciának az egyik záloga kell, hogy legyen. Ez pontosan így van, éppen ezért sokták a modern demokrácia alapfeltételének nevezni a pluralizmust, tehát a több pártrendset, amiben ellenzék is van, és hát hadd tegyük hozzá, hogy az viszont a legmodernebb kor sajnálatos fejleménye, hogy lehet olyan pluralizmus is, ami csak látszat, annyiban, hogy van persze több párt, de nem valóságos jókat bírnak. Én úgy látom, hogy a magyar modell ehhez közeledik. Uh -huh. Amikor arról beszélünk, hogy mondjuk kétharmaddal kormányoz valaki, akkor hol lehet egy ellenzék helyes súlya? Olyan, mintha önök kezdetől fogva, mi már egy második ciklusban legalább, sakmadban lennének. Ha van rajta sapka, az is baj, ha nincs rajta a sapka, az is baj. Ez nagyjából igaz, de hadd tegyem hozzá, hogy a kétharmad ugyan nyilván nagy kísértés a számára, hogy kiüresítse az ellenzsítiséget, de nem föltétlenül jár a két-harmaddal együtt a pluralizmus, hát gyakorlati jelenségeinek fölszámolása Hát hadd említsem meg, hogy 94 és, 1994 és 98 között és volt az akkori kormánynak eh, kétharmada, kétharmadon fölüli többsége, és hát nem volt benne sem a közbeszédben, sem a közpapasztalatban, hogy ettől még ne lenne az ellenzékiségnek értelme, sava és súlya. Olyasmiken különböztetődik meg ez, hogy például van-e módja az ellenzéknek elfogadtatni valamilyen javaslatát, módosítóindítványát vagy törvényjavaslatát a parlamentben, vagy eleve söprik. Van-e módja élni azokkal az eszközökkel, amelyeket éppen az ellenzék számára biztosít a parlamentarizmus, rendkívüli ülésre, közsehívása, különbizottságok alakítása, és így tovább? Hát újabban éppen ezek válnak lehetetlenné. Azt mondja a filozófia, amelyik tárgyalja az ellenzékiség feladatait is, hogy az ellenzék egy alkotmánybíróság mellett felügyeli a kormányzó pártok hatalomgyakorlásának a törvényességét, illetve a kormányzó pártok által meghirdetett kormányzati program megvalósítását politikai eszközökkel számunk éri. Mik lehetnek ezek a politikai eszközök? Ezek a politikai eszközök elérhetőek, e akkor, hogyha valaki mondjuk egy kétharmados kormányzással dolgozik? Nem föltétlenül a kétharmadon múlik, hiszen például ellenzéki kezdeményezésű vizsgálóbizottságok abban az említett korábbi kétharmados ciklusban, 91 és 98 között voltak. Most viszont említette azt, hogy például az ellenzéki létegi funkciója a kormány szembesítése a programjával. Hát ezen látszik legjobban, hogy ez milyen módon lehetetlenül el, hiszen nincs is már kormányprogram, amit a választók és az ellenzéki pártok megismerhettek volna a szavazások előtt. Így aztán szembesíteni sincs, hát semmilyen programelemmel módja az ellenzéknek. A jogosítványok közül egyet azért egyelőre tud használni az ellenzék, de azt is csak azért, mert még létezik a bíróságok függetlensége, mint tudjuk a közigazgatási bíróságok, létrehozásával és egyéb módon ezt is éppen hírbálni, tervezik. Tudnélik az ellenzéki képviselőknek, és megvan az a jogosítványa, mint kormánypártiaknak, hogy hivatalos szervek köpelesek a kérdéseikre válaszolni és adatokat szolgáltatni, Amit aztán ők a nyilvánosságra hozva nyilván a kontroll szerepbetöltéséhez használni tudják. Hogy miért mondtam, hogy ehhez ma bíróság kell és félő, hogyha a bíróságok jogköre összezsugorodik, vagy a befolyásmentes működése veszélybe kerül, akkor ez már nem valósul így meg. Sámtalan sor tapasztaltuk, hogy ellenzéki képviselők kérik a törvényatta jogosultságoknál fogva a választ erre-arra-amarra, és végül hosszú bírósági procedúra dönt úgy, hogy bizony az illető minisztériumnak, vagy más kormányzati szerbnek ezt ki kell adnia. Évekig tartott például, amíg a földpályázatok papírjait megkaphatta az a képviselő, aki ezt kiperelte, vagy hogy a saját pártomból msp mondja, ugyanennyi ideig tartott, míg az MMB alapítványairól, vagy a posta zsűrös kormány közeli akcióiról meg lehetett kapni az adatokat, de végül meg lehetett. Ott hagytuk abba a tegnapi beszélgetést, hogy megpróbáltuk az ellenzék definícióját egyrészt politika történet, másrészt politológiai értelmezés alapján megnézni. Természetesen valamennyire ejtettünk szót magáról az MSZP-ről is, tehát annak ellenzéki, meg nem feltétlenül ellenzéki részéről, hogy mi lehet a feladata az ellenzékiségnek. És akkor emlékszem, hogy politológiai értelmezésben közelítettük meg ezt a részt, Viszont van egy nagyon erős feladata az ellenzéknek, ami nem politológia és vagy politika történeti felfogást tükröz már rám, de nagyon fontos, inkább politika és vagy jogfilozófiai megközelítése, amikor azt mondjuk, hogy a kormányzó pártokat, a kormányzati feladatokat ellátó személyek szakmai, személyi, erkölcsi alapon történő megválasztására kötelezi, és ez egy önmagán túlmutató fogalom. Megkérdezném, az utolsó öt másodpercben, ahogy tegnap beszélgettünk, szinte felszisztent, és annyira hálás volt ezért a megközelítésért. Miért? Egyszerűen egy jelző miatt. Mert azt az ember a politológiából tudja, hogy a személyi kiválasztásban is elvileg és gyakorlatilag fontos szeretek ellen hogy legyen az ellenzéknek, de itt egy jelző miatt sisszentem fel örömmel, az erkölcsi, tehát a morális megfelelés ellenőrzésnél, aminek ilyen világban, ahol Magyarország bozsató áll a korrupciós ranglistán, mármint a ranglistán jól áll, de a korrupcióság <gül> <gül> pontjánkulál jól, másrészt meg, és ez lehet, hogy még fontosabb, Amúgy is a demokrácia egyik fő baja, hogy a politika, mint olyan, a politikusok, mint sakma, hát hiteltelenné váltak. Uh -huh. Ilyen körülmények között az erkölcsi megfelelés, egy kiválasztott vezető ember erkölcsi megfelelésének szempontja különösen fontos kell vagy inkább sajnos úgy kell mondanom feltételes módban, hogy kellene, hogy legyen. És az ellenzéknek valóban azért lenne fontos ez a, a, a tudományosan jól körülhatárolt, a gyakorlatban kevéssé érvényesülő szerepe, mert ha meggondoljuk, még Magyarországon is a parlamenti helyek kétharmados többségével is, ez azt jelenti, hogy hát az ország fele ide szavaz, a fele meg máshova. Ha meg nincs kétharmad, akkor még többen vannak azoknak a pártoknak a szavazói, vagy sehova sem szavazók, akiknek nincs föltétlen bizalma a kormányfárban. Épp ezért a személyi kiválasztásban, hogy több szempont, az ellenzék szempontja is érvényesüljön, az nem pusztán a pártok érdeke, hanem az a közérdek, hogy ilyen közvetett pártok által, ellenzéki pártok által közvetített módon minél több ember bizalma estesülhessen meg a kiválasztottakban. A jó hosszan mondtam, ez az, ami hmm. most nincs. Tegnap nincs mi... Igen, figyelek. Csak azt szerettem volna mondani, hogy milyen okokból nincs. Tegnap is próbáltunk beszélni arról, hogy a kétharmat persze értelemszerűen mindenhol behatárolná az ellenzék jogait de nem szükségképpen kell, hogy járjon ellenzéki jogfosztással. Uh -huh. Ez nálunk a magyar sajátság, amikor az ellenzéki jogosítványoknak még azt a részét is megvonják, különböző parlamenti megszólalások, ülésösszehívás, amire az ellenzéknek akármilyen kicsi vagy nagy joga lenne. Na most ugyanez a kiválasztásoknál is annyiban érvényesül, hogy például az alkotmánybírák ö, választásánál, vagy a médiakuratóriumok és a médiatanács összetételének meghatározásánál még a kétharmadnál is tovább szigorították és keményítették a jogszabályokat, mert attól még egy arányos képviseletnél az ellenzék is beleszólhat, mert legfeljebb egyharmad arányban ezeknek a fontos demokratikus szerveknek a működésében. Itt azonban már 2010 után rögtön úgy választották, az, vagy úgy változtatták az alkotmánybíróság és a médiaintézmények megválasztási szabályait, hogy gyakorlatilag az ellenzéknek, ha egyharmad, akkor egyharmad, nincs semmilyen belesolása, olyan bonyolult jelölési mechanizmust hoztak létre, amelyben az egyharmad egyharmadnyira sem tudja a javaslatait érvényesíteni. Tegnap Cegédi Zoltán politológussal a tusványosi élményeinket elemeztük, és akkor egy nagyon érdekes fordulattal odajukadtunk ki a politológussal, hogy valójában ő azt mondja, hogy egy politikusnak dolga dolgavíziót adni, vagy felfesteni, és akkor, amikor arról beszélünk, hogy az ellenzék az ellenzékiség, a politika a politikus etikai felelőssége, akkor óhatatlanul felmerül, hogy hol van ebben is a határ. Tehát a politikus, meddig vagy egy kormány, meddig jogosult egyáltalán tendenciózusan meghatározni az ember életét, mondjuk így? Ez, ez a politikus egyik erkölcsi feladata, folyamatosan kijelölni ezeket a határokat. Határ, igen. Igen. Ez pontosan így van, és örülök, hogy ezt is szóba hozta, mert manapság, mintha éppen fordított folyamatot érzékeltetnénk, borzasztóan védik a politikus életének integritását, és azt, hogy minél kevesebb beleszólási lehetőség legyen. Ugye ismerjük a törvényt, amit a, talán az utolsó ülésen fogadtak el, mármint az új törvényt, hogy a politikus magánéletét így, így tiszteletben kell tartani, szabadsága alatt nem szabad kérdésre föltenni, újságíró se ott, amikor éppen nem hivatali idejét tölti, mondta benne hivatali idejében, meg a zsárt parlamentben és egy hmm. minisztériumban ül. Tehát még egyik oldalról a politikus életének magán, vagy annak vél dimenzióit, tehát a határa is nagyon keményen ki vannak jelölve, igen? Pontosan, addig fordítva ez nincs így. Ha most a magánember sapkáját veszem fel, és tehetem, hiszen már ennyiben nem vagyok véletlenvét, átképviselő, akire a törvény vonatkozna, akkor azt mondanám, hogy az én életemben, ami ennél fontosabb a rádióhallgató és minnyájunk életében, viszont keményen bele lehet. Solni. Gondoljunk arra, hogy most már a megfigyelésnek, titkos adatgyűjtésnek akkor is kaput nyitottak, ha az illető egyáltalán nem gyanúsítható semmilyen bűncselekménnyel. Vagy hogy általánosabb tételt mondjak mennyire bele lehet solni a magánéletbe és a magánélet tervezésébe is most már kormányzati szinten. Család, ja. gyermekvállalás, hát, méhen belüli trianon. Igen, igen, igen, igen, igen tehát ebbe az irányba, ahova az amúgy is a politikusnál védtelemebb állampolgár esik, ebbe az irányba Sokkal kisebb a védelem, mint a másik irányba, ahol pedig igen fontos lenne a politikus életének, hát legalábbis politikai életének áttekinthetősége és számonkérhetősége. Vagy nem is feltétlenül az áttekinthetősége és számonkérése, mert azért én, hogyha nőként meg akarom magamnak tartani ezt a jogot, hogy mi történjék a méhemen belül, és mondjuk a, a mi, falaimon belül, és ezek milyen relációban lehetnek jelen az életemben, akkor én ezt nagyon szívesen tiszteletben tartom őnála is. De ugyanakkor viszont minden olyan jellegű dolog, ami például a parlament falaim belül játszódik, ami a parlament Itt. és mondjuk az ő lakásajtaja között játszódik. A közterek, a közterületek, a közösség által fenntartott, fizetett munkaidő alatt történik, azt pedig úgy hívják, hogy közügy. Ez az én megközelítésem. Ez azonos az én megközelítésemmel is. Őszintén szóval még korábban, amikor nem volt a mostani törvény szerint, már tilos lesz, de akkor még nem volt tilos, politikusok lakása előtt tüntetni. Én akkor se voltam nagy híve, nem a politikus széltettem, de a gyerekeimet miközben hozzá, hogy ott milyen vilákat uh -huh. tartanak apuról, anyuról, ez egy dolog. Na de, ha egy politikus már pedig kormányoldalról ezt sűrűn tapasztaljuk, a sajtótájékoztatón nem felel kérdésekre. Úgy emlékszünk, a miniszterelnök legutóbb azt mondta, hogy hát majd karácsonykor lesz egy sajtótájékoztató, hogy akkor siveskedjenek kérdezni, mondta a újságíróknak. Ha a parlamentnek már alig van folyosója, hova akár újságíró beléphet, hogy olyan folyosó, ahol is egy politikus nem jár. Tudj, én dolgozom az Európai Parlamentben, és nem volt még olyan hely, ahová nem mehettem volna be. Volt olyan, ahova előre nem kellett, hogy mikor Se. mennék oda. Igen. Hát, akkor tudja, a magyar parlamentben ma tízszer nehezebb közlekedni, mint az egyébként, akár biztonsági, akár egyéb okokból, jogosabban védett és szabályzott Európai Parlamentben. Ha tehát a hivatalos módon és helyiségekben sem adnak módot ellenőrzésre és kérésre, akkor valóban szinte csak az az útsakas maradna, amikor egyik helyről a másikra megy. Most azt is lepiltották mondván, hogy a hivatalos időn túli, és most jön a gumi meghatározás, nem megfelelő idő és alkalom. Nem terveztem, és engedje meg, hogy azért ő ön mondjam nek, önnek, hogy pár percünk van, de a mai főtémánk, témánk az önkormányzati választásukon belül a főpolgármester választás. Én. Tehát Tóth Zoltán is velünk lesz, illetve Magyar György, illetve az a Babos Attila a Szabad Pécstől, aki, aki januárban lehozta legelőször a Szabad Pécsben, hogy fontolgatják azt, hogy az, a főpolgármester jelölés metódusát megválaszt. Azt szeretném kérdezni, hallott-e ön, olyan jellegű belső információt, és bevá, bevállalom, hogy ezt most úgy kérdezem, mint ember az embertől, amennyiben ezek az agályok jogosak lehetnek. Uh, Nézd, uh, Fidesestől első kézből vagy másodkézből, én csak olyat hallottam, hogy még nem döntötték el, Nyilván uh -huh. a politikai erőviszonyok Budapesten szabják majd meg, hogy megtartják a főpolgármester közvetlen választását, vagy nem. Uh -huh. Tehát olyan információm nincs, pláne, hogyha igazas, hogy nem is döntötték el, akkor nem is lehet, hogy mit határostak el. De olyan, hogy ott van a helyekben mint egy lehetőség, olyan természetesen van. Úgy nyilván sok kerül majd a beszélgetésükön is arra, hogy egy kormány közeli, kutató céggel ma méretik... Így van, erről is lesz egy anyagunk, nem. igen ma... Círetik. Eh, hogy hogy fogadnák a budapestiek, és gondoljunk arra, hogy éppen a tusványosi besékben, amire az előbb tartunk Csegédi Zsoltán kapcsán, nagyon baljósan, vagy a számomra baljósan hangzóan be volt ott lengetve, hogy septembertől komoly változások jönnek. Igen. Nagyon. Hát olyan sok más nem jöhet septembertől, mint elkezdeni az alaptörvény változtatását, és... Szeptember éppen az a dátum, amit a nagyjából utoljára eldönthetik, hogy akarnak-e hozzánulni a főpolgármester választáshoz. Szereti ezt a megnevezést, hogy politikus? Nincs vele annyi bajom, mint amennyi a közvéleménynek van. Na nem ez a legnépszerűbb szakma a világon, de én aktív képviselőkoromban is sem csinálni, és persze, most is úgy vagyok, mint aki talmoltam, füstje megcsapott, ez nem lehet, és nem is akarom ilyen félszívűként sem apa hagyni. Na igen, erről is ki akarok, vagy erről is szeretnék beszélni a mai beszélgetés alatt, mert hogy édesapja Lendvai Ferenc ugye színházi rendező, édesanyja pedig pedagógus volt. Az igazán érdekelne elsőként, hogy hogyan és milyen körülmények között évedtöm politikai pályára? Valóban a szüleim még a kárda rendszer idején a voltak pártagok, amikor mondjuk színházi vezetőnek, mint édesapám volt, de édesanyám is egy diákotlont igazgatott. Hát illet annak lenni, de őtőlük nagyon tudatosan távolált a, a, a politika. Én viszont valószínűleg azért az ő nagyon is meglévő szellemi és kulturális érdeklődésük hatására, hát ilyen minden lében kanál lettem. Akkor ugye a pártállam idején két lehetősége volt az embernek politizálásra, csak bekapcsolódott a Kisben, meg az akkori egypártban, és ott próbálta hát azt tenni, amit gondol. Meg is tette? Persze, persze, ez így van. Nem vagyok végkét neveshető, vagy nem voltam végkét neveshető az akkori rendszer ellenfelének. Én nagyon komolyan bíztam abban, és talán a 80-as években, ez a bizalom 70-es évek, második évek, 80-as években nem is volt teljesen légből kapott, hogy ennek a rendszernek a zártsága fokozatosan oldódik a politikai részben, hiszen sok minden történt az új mechanizmustól különböző óvatos, de meglévő nyitásokig, és a társadalmi gazdasági oldalával a rendszernek pedig nemhogy nem volt bajom, hanem őszintén szóval még ma is irritálnak a túlságosan nagy társadalmi különbségek, és akkor nyilván úgy gondoltam, hogy annak a rendszernek az egyenlőségesménye, ma már persze látszik, hogy az se volt teljesen komolyan gondolva, de a meglévő egyenlőségesmény plusz a valóságosan létező társadalmi mobilitás, tehát sokfajta úgymond alacsonyan lévő társadalmi rétegből való emelkedés lehetősége, az megér nekem annyit, hogy majd amit tudok, azt én is teszem nyilván a fokozatos politikai nyitásért. Ma már utólag látni lehet, hogy ezt nem igen lehetett sétválasztani, tehát az állami tulajdonnal vele járt egy állami politikai hegemónia, azzal meg a Egypárt rendszer, tehát azt meg tévedtem, amikor így seletelve próbáltam jót meg rosszat találni abban a rendszerben, de kicsit így történt. És mondom, bizonyos esményeket azért hoztam magammal, amit akkor is komolyan gondoltam, és most is. Azért jó végezhette a dolgát, hogyha 88-ban kitüntették munkaérdemrendel hogy ne, az vele járt, azzal én akkor az egy pártnak a központjában dolgoztam, hát ott egy idő múlva az ember megkapta a, a, a kitüntetést, nem a legmagasabb fokozatot kaptam, de tényleg is való kaptam. Mi több, még kisérs koromban is kaptam valami, nem tudom, mit kisérdemérnát, vagy ifjúsági vezetőit, vagy, vagy ö, ö, ö, valami ö, hasonló. És egy kicsit jobban belefolyva a témába, azért így kíváncsi lennék arra, hogy a családjából átörökített, vagy magában hozott kulturális örökség végigkövette a pályafutását? Végig tulajdonképpen az életem ö, ö, során egy ilyen cikcsakos pályát írtam le már abban az értelemben, hogy hol a politika vált főfoglalkozással, Hol meg visszamentem, elmentem valami rendes értelmiségi sakmába publikálni, kutatni. Aztán az is kevés volt önmagában, megint jött valami politika, aztán az se volt elég, akkor megint vissza valami szellemi pálya. Így végül a rendszerváltás egy könyvkiadóban ért el. Az idősebbek, de másokból a kiadó utódja miatt talán a fiatalabbak is, ismerik a gondolatkiadó nevét. Ma is létezik, csak ma már kisebb kiadóként. Szerintem az egyik legjobb tudományos és ismeretterjesztő kiadó volt abban az időben. És olvastam az életrajzát, és találtam benne egy nagyon érdekes pontot, amiről feltétlen meg akarom kérdezni. Tán 92-ben az Országos nőtagúzat Alapítója volt. Ha erről a szervezetről egy kicsit beszélne nekünk, azt megköszönöm. Igen, ez ma is megvan az MSP-ben, tehát létezik egy elég erős nőmosgalom műtagozat nő az MSP-ben, akkor az életre hívását, többben kezdeményestük persze, csak én lettem a vezetője, tehát az életre hívását annak köszönhette, hogy a rendszerváltás utáni természetesen sokásos inga visszalengésben megvolt a veszélye és a valósága is egy nagyon konzervatív nőkép eluralkodásának. Tudja ez a külhetinder hírhe, tehát a, a templom gyerek konyha című, hármas szerepkörbe való besorítása a, a, a nőknek. Ez leginkább, és innen a 92-es dátum jelentősége, az akkori abortus törvény nagyon éles társadalmi és politikai vitájában vált kézzel foghatóvá. Végül egy normális és kezelhető. Tehát a nők szabadságást azért a lényegi pontokon tiszteletben tartó törvény született, de a vitájában ez még nem így nézett ki, mi több a parlament elé is bement egy nagyon kemény, nagyon durva, korlátozó változat, és az a változat, ami kisebb módosításokkal most is érvényben van, és nincs is komoly baj vele. Most ennek a vitának, és általában egy ilyen, konzervatív visszarendeződésnek, a női szerepet illető visszarendeződésnek a, a, a veszélye volt az, ami arra indítottott minket, hogy érdemes egy baloldali nőmozgalmat indítani, ami nem akar visszatérni a kádárkorsak, Hát inkább szimbolikus női megjelenítéséhez, amikor el kellett látszani, hogy a parlamentben van megfelelő számú nő, de pont úgy nem volt jogosítvány, mint a férfiaknak. Tehát nem ahhoz visszatérve, de valóban egy szélesebb női szabadságot és egy modern, több rétegű női szerepet érdemes védeni és záslóra tűzni, így született akkor a nőszakosat. Hova sorolnál magát a mai napon? Aktív, vagy éppenséggel már egy picit a dolgokat a háttérből figyelő politikusként titulálná magát? Uh, civil beavatkozóként definiálnám magamat. Az azt jelenti, hogy én nagyon tudatosan hagytam fel a, az aktív vezetői posztokkal, majd uh, még 2014-ben a képviselőséggel sem. Hát azt sem folytattam, tehát azzal is tudatosan hagytam fel. Végül is 20 év parlament volt mögöttem már a, a rendszerváltás után. Hiányzik önnek egyébként? A mostani nem. Az akkor igen. Mennyi, miben, miben volt más? Mik azok a főpontok, amiket ki tudom emelni? Mondjuk így folyamatosan romlott, tehát a 2010 és 2014 közti uh -huh. 2006 és 10 közti Csiklust már nem vágyom vissza, mert akkor már a hidegháborús hangulat uralta a parlamentet, ami nyilván akadálya volt a valódi vitának annak, hogy egymás fontos, esetleg szakmai és nem is feltétlen politikai érveire is figyeljünk. Ezzel együtt én nagyon készültem arra, hogy nem hiány -e hiánybetegségem a parlament elhagyásakor, hiszen még egyszer mondom, szerettem. Kifejezetten a parlamentet tartottam jó politikai terepemnek, mert szeretek vitatkozni, debattőr alkat vagyok, frakcióvezető is voltam sokáig, tehát ahogy mondom, féltem a megvonási tünetektől, de aztán elég volt egyszer-kétszer belehallgatni, belemézni az akkor még létező közvetítésekbe, és rájöttem, hogy ez nem az, amit én szeretek. De ettől még úgy érzem, hogy politizálok, vagy inkább tágabb jelentési szót mondok, közéletet élek most is, számos civil mozgalomban, akcióban eh, részt vessek, publikálok politikai témában, és természetesen nem bírom ki, hogy a saját pártom az MSP életébe is vele ne ugassak. Funkciót nem eh, vállalok, ez nem volna helyes már, eh, de azt, hogy a véleményemet nem mondjam el, hogy soha az életben nem bírtam ki, hiszen ahogy mondtam, ez a minden lében kanál hozott annak idején is a szülői példák ellenére a politikába, ha a szülőkre tértünk vissza megint egy mondat erején, akkor az gyorsan elmondom, hogy édesapám, aki nagyon nem örült annak, hogy én politizálok is, pláne, hogy a rendszerváltás után aztán még főállású képviselő is lettem. Végülis, hogyha azt nézzük, azért a politikus is egy nagy színész. De ezt akartam mondani, ezt e, e, hát, remélhetőleg át is éli a szerepét, de amikor édesapám, a, mondom, akkor még meglévő tévé közvetítő esetben egyszer végnéste a egyik hosszabb hozzászólásomat a parlamentben, már nem tudom, mit, miről volt szó, de akkor fölhívott utána, és boldogan, mert az ősájából ez elismerés volt, azt mondta, hogy na mégiscsak kiad belőled a ripatsfél. De ahogy mondom, ezt a dicséretnek, Sánta, hogy ezért csak nem lehet a, a színház levegőjének hatását olyan könnyen kilélegezni az ember tüdejéből. Említi, hogy elmondja a véleményét, folyamatosan publikál. Én mielőtt itt elkezdtem ezt a mai műsort, megfogadtam, hogy megkérdezem öntől, bizonyára követte a Hír TV mai eseményeit. Mit szól hozzá? Szóba is akartam hozni, megmondom őszintén, mert amikor hívott éppen a gép mellett ültem, hogy valamilyen módon írásban is hangot adjak, vagy egy internetes felületen vagy ha máshol nem a Facebookon, annak, amit gondolok, Érze, azt hiszem, hogy minőségi váltáshoz érkeztünk, nem mintha már nem folytottak volna már meg médiumokat, hát most a hírtévé utolsó három évét folytották persze meg, és visszatanerítsák a korábbi pályára, de eddig mindig hivatkoztak valamire. A népszabadságnál azt hazudták, hogy nincs mit tenni, a kormánynak nincs köze hozzá, hiszen itt gazdasági csőd volt, nincs ebbe semmi politika. A hírtévénél ezt már nem lehet hazudni. Hát mégse lehet azt hazudni, hogy miután ugye Simicska kapitulált, eh, odaküldik az új tulajdonos földi helytartóját, aki a Fides egyik legközelebbi médiaembere, vezetője a Mészáros Lőréncséle Média nek és az azonnal politikai söprést eh, hajt végre. Tehát itt megint tovább léptünk egy lépéssel, újabb leplek, ahogyan voltak, jöttek le, vagy betkőzött le a hatalom médiapolitikája, tehát folyik tovább a politikai sztriptiz, csak ami a leket mögött van, az iszonyatosan törsítő is vanda. Igen, és a műsor előtt rögzítettem egy beszélgetést Vahorn Andrással, aki a Szabadfogás című műsor egyik Én vezetője volt. Vették fel, igen, a ezt a, ezt a beszélgetést a hallgatók majd 17 óra után hallhatják, de annyi mondatot azért, vagy azt az egy mondatot azért hogy elejteném, hogy ő már megselepődött ezen, jobban meglepődött azon, amikor azt mondta neki a hírtelevízió, hogy ja, igen, itt van lehetőség egy műsort készíteni, de Magyarországon ez már bőven um, alumúja azt az inger amire egyébként a magyar lakosság ugrik. Tehát ez már ilyen mindennapos. Tehát. Hát kicsit így van, csentinként amputálják az önérzsefünket, ha nem is a lábunkat és lassan kezdi a magyar társadalom megszokni. Hát a média ügyek belsejében ugye sose kellett a közönségnek annyira belelátni, de azt kell mondanom, hogy ami most történik, az nem is nyilván tömegforradalmat fog előidézni, de egyre többeket érint. Azért az sajtónál többeket érint, hát maga tudja a rádió, és különösen a televízió. Itt félő, félő hogy a következő állomásban az internetes sajtóban, ami szintén egy generáció legnépszerűbb hát médiafogyasztási lehetősége, hogy ott is rá fognak kapcsolni a további eskalációra. Ez egyre több embert érint, és az jutott esembe, hogy igaz, hogy azok eseméli kereskedelmi adók voltak, de amikor a slágerrádió Rádió tulajdonos látok, Igen. majd megszűntünk létezni abban a formában, akkor még tömegtüntetés volt a hősök szerint. Uh, amikor a népsabadságot a földbe tették egyenlővé, akkor is volt egy elég nagy, a slágerénél kisebb, de azért elég nagy tüntetés a, a, a kossuth -téren. Nagyon uh, kíváncsi vagyok, hogy uh, igaz, hogy nyáridő van, meg forróság, meg az is igaz, hogy Simicska uh, hát, kapitulálásával, hogy megint ezt a szót szóval mondjam, ha ah, mindenki tudta, hogy a hét TV-nek hát kekeg az órája de ezzel együtt is kíváncsi vagyok hogy most a politikusok és médiasak emberek tiltakozásán túl ennek mi lesz még a hatása, van ma úgy tudom egy tüntetés és nyilván más hasonló mozgolódások is lesznek de a méretekből sok mindenre lehet majd következtetni Én talán egy picit az átlagnál tájékozottabbnak tarthatom magam, mint választópolgár, mint állampolgár, de bizony még én is meglehetősen sokszor vagyok bajban, amikor el kell döntenem, hogy ki baloldali és ki jobboldali ma ebben az országban. Ebben segítene nekünk esetleg, hogy hogy tényleg ki, ki most a baloldali és ki most a jobboldali? Megpróbálom, de mielőtt a magam válaszát, hogy én kit nevezek bal és kit jobboldalinak elmondanám, vagy a magam iránytűjét, Gyorsan hadd mondjam el, hogy nem maga a tájékozatlan, vagy azok, akik esetleg a, ugyanezzel a dilemmával küszködnek, mert valóban van most bizonyos ferepcsere vagy keveredés, mind a választóbázisok, mind a pártok gesztusainak vonatkozásában. De az alapképletet, ha figyelembe vesszük, akkor azt hiszem, hogy mégiscsak megkülönböztethető a bal és a jobb oldal. Baloldali az, én legalábbis ezt tartom benne a legfontosabbnak, aki nem tartja természet adta dolognak olyannak, amiben bele kell nyugodni a nagy egyenlőtlenségeket, a nagy társadalmi különbségeket, és nem nyugszik addig, vagy nem alszik jól, amíg ezeket, ha nem is megszüntetni tudja, mert teljesen nyilván nem lehet megszüntetni, de legalábbis csökkenteni nem próbálja minden eszközzel. Uh -huh. Jobboldali az, aki ezeket a társadalmi különbségeket adottnak, szükségszerűnek fogja fel, és úgy gondolja, hogy talán ezeknek a nagy különbségeknek az is az előnye, hogy ösztönzik a versenysellemet és a teljesítményt. Azt kell mondanom, tár, igyekeztem most tárgyalagosan uh -huh. mondani a jobboldali álláspontot is, hogy ez két legitim álláspont, éppen ezért abban nincs semmi baj, hogyha normális demokráciákban, váltó gazdaságban váltsa egymást mondjuk jobboldali és baloldali kormány, ilyenkor többnyire az szokott lenni, hogy a jobboldali kormányok kevésbé csökkentik a társadalmi egyenlőtlenségeket, vagy nem erre figyelnek, viszont megpróbálják felhasználni a, a verseny doppingoló erejét a gazdaság fellendítésére, és bíznak abban, hogyha több lesz a gazdag, akkor a pénz úgymond lecsorog. Ha utánuk jönnek a baloldali kormányok, vagy előttük jönnek, mindegy, akkor azok viszont úgy vélekednek, hogy magától az a pénz nem nagyon szokott lecsorogni, inkább ott marad a gazdagabbaknál. Ezért állami, társadalmi, törvényi esközökkel oktatással, újraelostással, adórendszerrel meg kell próbálni a nagyon leszakadtakat felemelni, és így csökkenteni a társadalmi különbségeket. Erre ugye azt mondja a, a mondjuk a mostani jobboldalnak Én? nevezhető formáció, hogy ő pont ezt csinálja, hiszen a családokat hűdek kiemelten. <haz> Na ez az, amiért mondtam, hogy tényleg nem olyan könnyű ö, ma ö, valóban eligazodni, mert nem mindig azt a címkét ö, hordják a homlokokon a pártok, mint amit cseleksenek. Uh -huh. A Fidesz, mert hát most nyilván róla beszélünk, vagy a két kormányzó pártról legalábbis, az... Ö, fel szedett magára jó néhány baloldalinak mondott jelsót a biztonságtól valóban a, a támogatásig, a családsegítésig. De ilyenkor érdemes követni Orbán Viktor úgymond utasítását, aki azt mondta egyszer ugye egy követségen, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit csinálok. Uh -huh. A csinálásnak pedig az az eredménye, és ezt nem én mondom ilyen mániás ellenzéki kritizmussal, hanem a hivatalos statisztikai adatok is kimutatják, hogy az elmúlt nyolc évben növekedtek a társadalmi különbségek, és nem csökkentek. Ez valahogy úgy nézett ki, hogy 2010-ben körülbelül nyolcszoros különbség volt, a legjobban élő 10%, tehát mondjuk a legjobban élő 1 millió ember, és a legrosszabbul élő 10%, tehát a másik 1 millió között 8-szoros volt a gazdasági évedelmi különbség. esekevés a kevés, skandináv országokban mondjuk olyan 5-6-szoros látott erős újraelosztás van. Már a viszont ez az arányszám, ez a különbség 10-szeres. Uh -huh. Uh -huh. Tehát akármire igyekezett, szerintem a nagyon nem is igyekezett a kormány, az eredmény nem őt igazolja, tehát nincsenek baloldali eredményei. Uh -huh. Nem azért, mert valami istenverte történelmi vagy természeti test sújtja segény kormányi oszándékú hanem azért, mert ha megfigyeljük, ha példának a családtámogatást mondja, akkor vegyük azt, többnyire épp a legsegényebbeknek, a legkisoldáltatottabb helyzetű családoknak nem szokott ugyanennyi jutni. Uh -huh. Az adókedvezmény, a családi adókedvezmény modellje, ami sokaknak jelent komoly segítséget középen és fent, de hát már a szó is mutatja, hogy adókedvezmény, annál többet tudok leírni belőle, minél inkább nagyobb adón van, vagy akkor tudom a teljes egészsért igénybe venni. Uh -huh. Mondjuk, hogy a, a legrosszabb, legnehezebb példát mondjam, egy díjas, aki ugyanúgy nevel gyerekeket, mint más, az semennyit sem tud a családi adókedvezményből igénybe venni. Világos. Van olyan családtámogatási forma, ami mindenkihez eljutna, ez a családi pótlék. Ennek az összege azonban most már 8-9 éve egy büdös fillérrel nem nőtt, ami ugye azt jelenti, hogy a vásárlóértéke csökkent. Tehát még csak az inflációt sem követi. É, igen, hát nem, semmit nem követ, és most ugyan tavaly örvendetesen nem nagyon volt infláció. Hát azért, ha az, az előtti évek 2 3 4 százalékait összeadjuk, akkor ez már egy komoly értékvestés, a segényekhez is uh -huh. jutunk családi pótlékban, de ugyanest a képletet, hogy tehát már legalább közepesen élned kell, hogy igénybe vehesd a kedvezményt. Ugyanezt a képletet követhetjük a lakástámogatásoknál, és sok más formánál is. Hmm. Nem arról van szó, hogy ezek nem jó formák, igen, igen, nem igen, van, igen. Van, hogy ezeket meg kéne szüntetni, hanem ezek oda nem jutnak el, ahol a legnehezebb az élet, tehát ki kellene egészíteni más formákkal, ez az, ami nem történik. Világos. Gerves Ildikó, ugye évtizedek óta, illetve most már, most már nem aktív politikus, de évtizedekig azért a, a politikai élvonalában volt. Az én környezetemben folyamatosan látom a nyugdíjba vonuló kollégáknál, hogy ez bizony, hát nem olyan egyszerű. Tehát nem, nem könnyű uh, úgy elmenni nyugdíjba, hogy, hogy hiába mondja mindenki, hogy alig várom már, mert akkor hű, Én, de jó, nem magam és meg, vagy, vagy unokázom meg igen. egyéb. Önnek hogy sikerült ezt megélnie? Tehát, uh, Olyan módon, hogy, hogy nem változtattam életformát. Aha. Magyarán annyi történt, hogy 2014-ben, tehát jó négy éve, abba hagytam a képviselőséget, vezető funkciót már 2010 óta nem vállaltam, de képviselő voltam még négy évig, és nagyon tudatosan hagytam abba 20 parlamenti év, meg még először is politikában töltött évek után, mert azt éreztem, hogy okkal ok nélkül a magyar politikai elitet, hát valljuk be egy bizalmatlanság bizalmatlanságövezsét nem a megnépszerűbb a politikus gárdánk, és akkor a finoman fogalmazták. Van. van. aki erre rásoldált, van, aki nem, de ez teljesen mindegy, hogyha ilyen érzésre körül uh -huh. az elitet, amihez korábban én is tartostam, és épp ezért úgy gondoltam, hogy helyet kell adni másoknak. Nem föltétlenül életkori alapon úgyis, hanem máshonnan, szakmai világból civil élet uh -huh. jötteknek. De mivel tudatosan hagytam abba, ezért módon volt rákészülni is, hogy mit használok parlamentpótléknak. tudtam, hogy hiányosni fog, és bekapcsolódtam már a váltás előtti utolsó évben jó néhány civil mozgalomban, és elkezdtem politikai publicisztikákat írni, olykor tanulmányokat, heti rovatom van a Népsavában, aktív vagyok internetes orgánumokon. Uh, magyarán átmentem amennyire lehet egy korábbi hivatásos politikusnak, civil politikusban. Tehát maradt, De... maradt a Kaptafánál csak, uh, más, minőség, csak más minőségben. Igen. Igen, más sapkában, és kétség kívül, ha kaptafát mondjuk, az ugye a cipésszer száma, ha jól tudom. Már nem én verem a szögeket a citőtalba, tehát nem én végzem a munkának a legfontosabb rését. De azért odafigyel, Biztos, hogy jó helyre vered. pontosan, biztosan nagyon idegesítő is, ha néha rácsak, képesen valaki kezére, hogy ne odaverd azt a szögeket de azért estesen sok más, nem funkciót viselő, de politikai iránt érdeklődő emberrel együtt. Annyira örültem volna, hogyha mondhattam volna, hogy hát most egy ilyen nyári uborka szezonban nem történt velünk semmi, de hát ez nem igaz ezen a héten, tehát hogy ez egy... Mert ez egy sűrű hét lett, igen. Sűrű, emlékezetes hét, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt még itt sokáig emlegetni fogjuk. És pont az jutott eszembe, mert így a környezetemben néztem a reakciókat, és egyrészt a szörnyülködés, ugye aki, nem tudom, akkor most éppen a hírtévéről beszélek, ahol hirtelen hatalom átváltással egy laza kézmuzdulattal megszüntettek műsorokat és átvették a hatalmat. Azt látom, hogy egyrészt egy felháborodás van, másrészt pedig egy őrült fásultság. És pont az jutott eszembe, hogy pontosan ez a fásultság az, ami ellen fogalmam nincs, hogy mit lehet tenni. Hiszen már a választások után nagyon sok ember elvesztette alába a, tal a talajt, és azt mondta, hogy ó, hát itt nem is érdemes semmit tenni. Most ezt látom fokozódni. Mit lehet tenni ahhoz, hogy az ember saját magába például ön megőrizze azt a lelkesedést, azt a hitet, a reményt, hogy akkor is érdemes tenni, akkor is érdemes felkelni, és csinálni a dolgomat, és mondani, mondani, mondani. Léze, a fásultság minnyájunkban, vagy sokakban, attól van, hogy a helyzetet változtathatatlannak érzik legalábbis mondjuk az átlátható évek időtartama előtt. És épp ezért, ha nem is belenyugodnak, de tudomásul veszik, hogy most nincs mit tenni. Ez ellen az érzés ellen lehet föllépni, és ez ellen van azt hiszem több fegyver is, de ezek a fegyverek már kilógnak, a hagyományos politikából, vagy legalábbis túl kell, hogy terjedjenek annak határain. Kétfajta fontos eszközt látok a fásultság, akár saját magunkban való leküzdésére is. Az első furcsán fog hangzani, tehát az első eszköz a humor. Uh -huh. Túl nagynak, túl hatalmasnak, majdnem, hogy... Nihetetlenül ravasnak és okosnak és előre mindent kisámítónak tartja a közvélemény, elsőben a miniszterelnököt és az ő hatalmi és főleg kommunikációs stábját. Az ország egyik felet démonizálja, a másik felé pedig hát mitizálja, csodásra növesti a képességeit. Azért emlegetem a humor és az irónia fegyverét, nem humoreskek írására gondolok, hanem inkább... Nem, de tényleg nincsenek a... vicceink. Igen, kezdene kifogyni a politikai viccek, pedig az Orbán rezim legelején még a politikai viccek renesánsának korsaka volt, mert már nem merjük, vagy nem tudjuk meglátni ennek a hatalomnak a, a pitiánerségeit, a, a nagy károkozás melletti a, a kicsinyes bosszukat, kicsinyes hiúságokat, ostoba, töfeskedő alakok, nevetséges pózait. De ezt inkább magánhasználatra javaslom, tehát ez ki uh -huh. saját életében jóha a látásmódot elsajátítja. A másik eszköz természetesen már közösségi és közéleti természetű. Úgy gondolom, hogyha egy hibrid politikai rendszerben élünk, mindjárt mondom, hogy hogy értemes, már soktól kölcsönözve a szót, akkor csak a hibrid ellenzéki eszközök és tevékenységek használhatók ellene. Hibrid rendszernek sokták a a mostani szisztémát nevezni, azon közismert tény miatt, mert keverednek benne még meglévő, csak kiüresedett demokratikus formák a nyílt tekintélyelvű, olykor már diktatórikus eszközökkel. A rendszer tehát hibrid. Ebből következik, hogy az ellenállás és az akcióképesség megőrzése is csak hibrid tevékenységi formákon alapulhat. Mondok néhány szempontot, ahogy én ezt a keveredést, uh hibrid -huh. tevékenységet értem. Kezdjük előbb a, a hivatásos politikusokkal. Ott musáig keverni a parlamenti és nem parlamenti formákat. Az egy nagyon jogos. Csak sajnos igaziból kibeszéletlen és kölcsönös keserűségbe hajló vita volt, hogy szabad-e beülni a parlamentbe ilyen körülmények között a, a, az ellenzéknek. Én mindkét döntést el tudtam volna fogadni, de ezt is el tudom fogadni. Csak akkor ott mentem a hagyományos parlamenti formákat kell használni. Édes mindegy, hogy hány módosítót meg törvénykezdeményezést írunk, jó szerivel még a vitákban való szereplésnek is csak akkor van értelme, ha van remény valamilyen média közvetítésre. De egy dolgot lehet a parlamentben megszerezni, és csak ott lehet megszerezni. Élni lehet a képviselői jogosítványokkal, hogy állami intézményeknek előbb-utóbb, gyakran hosszú pereskedés után, mint láttuk, de felelni kell a képviselők kérdéseire, olyanokra is, amire egy átlag állampolgár esetében nem kötelesek felelni. Csak ezeket a válaszokat aztán már a parlamenten kívüli csatornákon kell megismertetni és felhasználni, akciózással, akár a polgári ellenállásig, tehát a vállalt és nem titkos Uh, hát szabálysértésig, nyilván nem erőszakos szabálysértésig elmenve. Ez normális parlamenti rendszerekben nem így van, mert ott a parlament a pártok politikai ütközésének uh, uh, uh, szerepe. Ma már a parlament nem szellemi csatatér, vagy szellemi vitaplatform, mert csak az egyik oldal érvényesülhet, de föl kell használni az ottani jogokkal járó információkat és előnyöket, és kivinni az utcára, most nem is föltétlenül csak demonstrációt értek ezen, hanem az előbb említett különböző akciókat. Azért is használom szívesen ezt az akciószót a hibrid ellenállás uh -huh. fő eszközeként, mert azt hiszem, hogy a politikai és a civil formák keverésére van szükség. Majdnem a legrosszabb, amivel ez a kormány elérte az ön által említett fásultságot, az az, hogy keste kijönni belőlünk a másik ember iránti érdeklődést, sét régi szóval a szolidaritást. Egyoldalú, tehát csak ilyen függőleges, hierarchikus viszonyokat rendezett be, és igyekezett a köztünk lévő segítségnyújtást és együttműködést fölszámolni. Ezzel ellen csak az a fegyver, ha ezt mégis produkáljuk. Szociális akciókkal, jogvédő akciókkal, állampolgár és állampolgár közti szolidaritással, mert ezzel törjük meg ezt a hierarchiát. Ráadásul, ha az ember csinál valamit, részt vesz mondjuk egy szociális akcióban, az a nyilván nem oldja meg az általános társadalmi problémát, bár itt-ott segít rajta. Ugyanakkor a saját tetrekéségét nem hagyja elhervadni. És akkor már mindjárt nincs az a fásultság, amiről beszéltünk. Hát meg talán mégis segít egy, a környezetében egy-két embernek, vagy legalább. Nem mindegy, igen, persze, tehát ez nem csak önnevelési célra ajánlom, <gül> uh, hanem azért is, mert ha sokan segítünk, akár csak egy-két embernek, az azért már társadalmi méretekben is észrevehető. Gondoljunk csak arra, hogy például amikor nagy hideg tél volt, akkor hány embert mentettek meg mérhető mennyiséget civil ö, ö, segítséggel a megfagyástól, vagy, vagy a hihéhezéstől, vagy a, a betegségtől, a város mindenkiétől kezdve a Budapest-bájt maffiáig és még számos civil csoportot sorolhatnék, akkor életben tartották a legkiszolgáltatottabbaknak a többségét az állam helyett, de megoldva, hát nem teljesen, de megoldáshoz közelítve egy társadalmi probléma. Ön itt volt velünk most egész héten. Hogy érezte magát velünk? Köszönöm szépen. Uh -huh. Jó, igen, záró. Nem azt kérdezem, hogy hogy éreztem magát a héten, mert nyilván azt... Ja, értettem, az, arról meg beszéltük éppen az kaptam olyan sokok, ok nem volt arra, hogy az ember remekül érezse magát. A beszélgetéseket kifejezetten élvestem, mert ugyanazt a, az útkereső kíváncsiságot tapasztaltam ön és a részéről, ami minden normális vagy változtatni akaró közéleti emberben, és közéleti ember az egy szélesebb kategória, mint a politikusé. Benne van, és benne kell, hogy legyen, hát úgy gondoltam, hogy uh, kaptam, -e, hogy fölkértek egy, egy keringőre a fitatémáim körül, és én és játkoromban is szerettem keringőzni. Hát én megköszönöm, hogy akkor velünk keringőzött egy héten keresztül, és hát remélem, hogy mindannyian megtaláljuk azt az utat, ami azért a gyerekeink, unokáink számára egy sokkal járhatóbb út lesz. Ez így van, és én azt se bánom, ha azért ezt már a mi életünkben is megtaláljuk, és nem csak az unokáinkban, mert én is én tudjuk volok leginkább. Hát így legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minden. Lentvaj Ildikó volt velünk, aki a hét embere volt ezen a héten. Viszont hallások! Hallgatná. Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. A civil rádióadását hallja a 98 mhz Civil rádió, amely elérhető és átélhető.